وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ حبیب استاذ پدې سلام سره به مسکون کې د لري خبرې پزړاو نیت کړا ولي یودا چې پدې سلام سره زده موز نوزم دویم چې کم مسلمانان د دخې او غس تر لدی او دریم چې د سره کوم ملائک دی او باقی د کم خلک چې د موز نرسته تعلیم کوي نو هغ لدا پکار کار دي چې د مسکوون کو خالو ساتي او مسکوونکو ل دا احتمام په کار د چې جم له وختی نو جمعه بم د سرو کی او په کی کې به هم د غ شي.